Розділ 27. У квітні наступного року генерал Джонстон, що знову перебрав на себе командування рештками своєї колишньої армії, підписав у Північній Кароліні капітуляцію з'янки. І це поклало край війні. Але до Тари ця новина дійшла тільки через півмісяця. На господарстві було не впрогорд роботи, і ніхто не міг роз'їжджати по околицях та вислуховувати чутки. А що сусіди мали клопотів не менш, ніж вони в тарі, і теж рідко вибиралися в гості, то новини ширились повільно. Оранка була саме в розпалі. У ґрунт лягало насіння, городини і бавовнику, що його порк привіз із Мейкона. Після цієї поїздки з порка майже не було пуття в роботі. Так, він розпишався, що й сам вернувся цілий, ще й привіз повний візок одежі, насіння, птиці, шинки, грудинки і борошна. Знов і знов він брався розповідати, скількох пригод зазнав, як йому довелося назад пробиратися бічними шляхами і глухими тропами, давно не їждженими путівцями і стежками. П'ять довгих тижнів пробув він у мандрах, і весь цей час Скарлет не мала і хвилини спокою. Але вона не дорікнула йому ні словом, рада, що поїздка виявилась такою вдатною, і що він привіз додому велику частку грошей, даних йому на купівлю всякої всячини. У неї була небезпідставна підозра, чому саме їх лишилось так багато. Та тому, що й птиця, і більшість харчів дістались йому задурно. Порк не міг осоромити себе витрачанням грошей, коли дорогою раз по раз траплялися бездоглядні пташники та коптильні. Тепер, трохи розжившись на харчі, усі в тарі заходилися наводитися китакий лад у господарстві. Роботи вистачало на кожну пару рук. Більше того, їй не було видно кінця краю. З поля належало прибрати сухе бадилля торішнього бавовнику, звільнивши місце для нового засіву, а норовистий кінь, не звикли до плуга, вельми неохоче переорював землю. Треба було очистити від бур'янів і засіяти город, дров нарубати, наново ставити загороди для худоби та плоти, що були тяглися на кілька миль, доки не спалили їх янки. Двічі на день годилося перевіряти сельця на деяких кроликів, а на річці – міняти наживу на гачках, що входило в обов'язки порка. Постіль слід було застиляти, підлогу підмітати, їсти варити, посуд прибирати, свиней та кури годувати, яйця з піднесучок забирати. Коробу треба було доїти і пасти над болотом, цілий день пильнуючи, щоб не наскочив котрись янки або хто з френкових хлопців та не потяг її за собою. Навіть малому Вейдові знайшлась робота. Щоранку він з поважним виглядом вибирався з кошиком у руках визбирувати цурпалля та хмист на розпал. Звістку про закінчення війни принесли в Тару два брати Фонтейни, що перші з їхньої округи вернулися з фронту. Алекс, в якого на ногах дивом збереглися чоботи, йшов пішки, а брат його Тоні, босий, їхав охляб на мулі. Завжди з них двох Тоні опинявся в кращому становищі. Хлопці за чотири роки перебування на сонці й вітрі ще дужчі засмагли, зробилися як ніколи жилаві й худі, а чорні розкудлені бороди, якими вони заросли на війні, змінили їх до невпізнання. Кваплячись додому, вони лише на коротку частину завернули до Тари, щоб розцілувати дівчат та повідомити про капітуляцію. «Війна скінчилася», – сказали вони. Все вже позаду. Тепер це наче зовсім їх не обходило і не викликало охоти розводитись на цю тему. Їх тільки одне не покоїло – чи не згоріла мімоза? На південь від Атланти вони бачили стільки спалених садиб, де колись стояли будинки їхніх друзів, що вже і надію втратили побачити свою мімозу вцілілою. Дізнавшись приємної новини, вони полегшено перевели подих і аж засміялися, ляскаючи себе по стегнах, коли Скарлет розповіла їм, як шалено мчала Селлі та як спритно перемахнула через живоплід. «Вона вогонь, дівка!» – зазначив Тоні. «Тільки не поталанило бідолашній, що її Джо загинув. А живального тютюну тут у ваших не знайдеться, Скарлетт. Є тільки самосад. Тато смалить його в люльці з кукурудзяного качана». «Ну, я ще до такого не докотився», – кинув Тоні. але, мабуть, уже недовго чекати». «А як там Діміті Манро?» – збуджено запитав Алекс, трохи ніяковіючи. І Скарлет пригадала, що він же накидав оком на молодшу селіну сестру. «О, в неї все гаразд. Вона тепер у тітки Феєтвілі. Їхній будинок під лавджем спалили, а решта родини в Мейконі». Це його цікавить, чи Діміті не вискочила за котрогось бравого полковника з внутрішньої гвардії, підштрикнув брата Тоні, за що той люто на нього зиркнув. Звісно, не вискочила, усміхнувшись, відказала Скарлет. А може, хай би краще й вискочила, понуро мовив Алекс. Бо ж і як, убійся, я перепрошую Скарлет, як може хтось просити руки у дівчини, коли негри його втекли на волю, має так сплюндровано, а в самого ні гроша в кишені. «Але ж для Діміті, ти знаєш, це не має значення», – відповіла Скарлет. Вона могла бути доброю думку про Діміті, бо Алекс Фонтейн ніколи не належав до числа кавалерів Скарлет. «Хай йому біс, перепрошую ще раз Скарлет. «Треба мені якось відучитися від цієї клятьби, а то бабця з мене шкуру злупить. Але я не можу просити дівчину, щоб вийшла заміж за жебрака. Для неї, може, це й не має значення. А для мене – має». Поки Скарлет стояла на веранді з хлопцями, – Меланіс, Юлін і Керін, почувши новину про капітуляцію, тихенько прослизнули всередину. Коли Фонтеніна в через поля подались до себе додому, Скарлетт увійшла в будинок і почула, як дівчата схлипують на канапі в тісному кабінетику Елен. Отож, усе скінчилося. Прекрасна осяйна мрія, яку вони лиліяли і на яку покладали такі сподівання. Справа, якій вони віддали своїх друзів, коханих, чоловіків, які принесли в жертву свої статки, все це загинуло. Та священна справа, що здавалася їм на вік віків непохитною, пішла як за вітром. Але у Скарлетт новина не викликала сліз. Почувши її, вона тільки й подумала: "Ну і хвала Богові! Тепер уже ніхто не забере корови, та й коня, і можна буде дістати срібло у скриниці, і кожен їстиме ножем та виделкою. І можна буде без страху об'їздити всю околицю". Пуши харчів, Це ж полегкість яка. Уже не доведеться неполохано здригатись, почувши цокіт копит. Не доведеться схоплюватись глупої ночі і тамувати подих. Чи то справді чути з надвору подзенькування упряжі, стукіт копит, різкі голоси янки, що віддають команди, а чи то лише прочувається. А найголовніше, що Тара таки вціліла. Тепер найстрашніші нічні кошмари ніколи вже не справдяться. І їй таки ніколи не доведеться стояти на галявині і дивитись, як дим куриться з рідного її дому, і чути, як готить полум'я і западає дах. Так, справа півдня зазнала поразки, але війна в очах Скарлет завжди здавалася безглуздям і мир, що не кажіть, а так і краще. Очі у неї ніколи не сяяли захватом, коли зоряно-смугастий стяг здіймався вгору на щоглу, ніколи вона не здригалася від зворушення, чуючи виконання Діксі. Їй чужий був той фанатичний запал, що дозволяв іншим в ім'я священної справи легко терпіти нестатки, нудотні обов'язки шпитальної няньки, жахи облоги, недоїдання останніх місяців. Тепер усе це минуло, все позаду, і вона не збирається проливати над цим сльози. Все позаду. Ця війна, яка здавалася, триватиме без кінця. Війна, яка прийшла непрохана і нежадана, і так нагло розтяла їм життя навпіл, що майже зовсім стерла пам'ять про колишні безтурботні дні. Озираючись назад, вона незворушно споглядала таку собі гарненьку скарлет у зграбних чепурних черевичках із зеленого сап'яну, у хвилястих кринолінах, густо напахчених лавандою. І сама дивувалася – Невже і справді то вона така була? Ота з Карли за якою упадали всі юнаки з округи, яка мала до своїх послуг сотню рабів, яку багатий маєток захищав наче муром, і першу ліпшу забаганку якої вдовольняли батьки. Оте розпещена і безжурна дівча, яка завжди вміла полягти на своєму, тільки ось дружиною Ешлі не спромоглося стати. Десь на довгій дорозі цих крутих чотирьох літ отина парфумована дівча у бальних черевичках непомітно розвіялась. І натомість з'явилася молода жінка з гострим поглядом з очей, яка рахувала кожен гріш і не гребувала ніякою фізичною працею. Жінка, яку вир війни позбавив усього, крім незнищенної червоної землі у неї під ногами. Стоячи в холі, вона прислухалася до схлипування дівчат і гарячково думала. «Ми засіємо більше бавовнику. Набагато більше. Завтра ж пошлю порка до Мейкона, щоб купив ще насіння. Тепер уже янки не палитимуть бавовни, і наше військо нічого не реквізуватиме. Боже, милостивий! Та ж восени на бавовну будуть шалені ціни!» Вона війшла до кабінетика і, не звернувши уваги на заплаканих дівчат, присіла за бюрко і заходилася гусячим пером прокидати, скільки можна докупити насіння бавовнику на ту готівку, яка ще була. «Війна скінчилася», – подумала вона, і раптом незмірне щастя затопило її, а перо випало з руки. «Війна скінчилася? Отже, Ешлі? Якщо Ешлі живий, то він же повернеться додому?» «Цікаво, чи подумала про це Мелані, яка побивається та кревно над поразкою Підня?» «Невдовзі ми одержимо листа? Ні, листа, ні, пошта ж не працює, але невдовзі. Та якось він уже повідомить про себе». Однак минали дні за днями і переростали в тижні, а звісток від Ешлі не надходило. Пошта на півдні діла нерегулярно, а в сільській місцевості і зовсім не працювала. Вряди години годи котриць приїжджий з Атланти привозив записку від тітоньки Туб, що слізно благала дівчат приїхати до неї. Але від Ешлі звісток все не було. Після капітуляції повсякчасні чвари скарлетись Юлін через коня розпалилися наново. Тепер, коли вже можна було не боятися нападу Янки, С'юрін за картину роз'їжджати по сусідах. Скучивши за колишнім товариським життям і почуваючи себе самітною в тарі, вона поривалася до сусідів хоча б задля того, щоб переконатись, що і там справи не кращі, ніж у них. Але Скарлет була невблаганна. Кінь потрібен для роботи – тягати колоди з лісу, орати землю, привозити харчі, коли порк знову вибереться на пошуки їх а в неділю кінь має законне право попастись на вигоні і перебочити. Якщо Сюлін так припекло з гостинами, нехай вибирається на своїх двох. До минулого року Сюрін за все своє життя жодного разу із стаярдів не пройшла пішки, і пропозиція сестри аж ніяк її не приваблювала. Отож вона залишалася вдома і без кінця бурчала та плакала та раз у раз промовляла. «О, якби тільки мама була жива!» Врешті Скарлет не витерпіла і вліпила їй давно обіцяного ляпаса, такого дошкульного, що Сьюлін загорещала і упала на постіль, щинивши чималий переполох у всьому домі. Надалі, однак, вона трохи менше стала пхинькати, принаймні у присутності Скарлет. Скарлет не покривила душею, кажучи, що коневі треба дати відпочити, але це була тільки половина правди. Друга її половина полягала в тому, що скарлет сама за перший місяць після капітуляції об'їздила всіх сусідів, і те, що вона побачила у давніх друзів, на знайомих їй з малку плантаціях, підкосило її мужність дужче, ніж вона хотіла б у цьому зізнатись. У Фонтейнів, оскільки Селлі встигла вчасно попередити своїх, справи були відносно краще, але процвітанням це здавалося лише на тлі навколишнього зубожіння. Бабця Фонтейн так і не оклигала від серцевого удару, що стався, коли вона підняла всіх на боротьбу з вогнем і врятувала будинок. Старий доктор Фонтейн поволі одужував після того, як йому ампутували руку. Алекс і Тоні незгребно орали і перекопували землю. Побачивши Скарлет, вони підійшли ближче, потисли їй руку через огорожу і стали підсміюватись, який у неї, мовляв, розхитаний візок. Однак гіркота у глибині їхніх чорних очей свідчила, що сміялися вони не тільки з неї, а й з самих себе. Вона попросила продати їм зерен кукурудзи на засів. Вони охоче погодились і заходилися обговорювати господарські проблеми. У них було 12 курей, дві корови, п'ятеро свиней і мул, якого вони провели з війни. Одна свиня оце щойно здохла, і вони побоювалися, щоб і зрештою того самого не сталося. Почувши таку заклопотану балачку про свиней з уст цих вчорашніх чепуронів, яких раніше могло непокоїти, хіба що питання, чия кроватка модніша, Скарли до собі засміялася, і сміх її теж був гіркий. У мімозі всі були дуже привітні з нею, і хотіли накинути їй зерна кукурудзи, просто так, не за гроші. Коли вона поклала зелену банкноту на стіл – Фонтейнівський темперамент спалахнув, і брати категорично відмовилися від грошей. Скарлет взяла зерно, а доларового папірця нишком таки титьнула Селлі в руку. Селлі тепер була зовсім не схожа на ту, якої Скарлет побачила її вісім місяців тому, коли сама тільки не повернулася додому. Тоді Селлі теж була бліда і сумна, але все-таки виглядала куди ж вавіше. А тепер ця жвавість те й поділася. Здавалось, поразка у війні позбавила її будь-якої надії. «Скарлет!» – прошепотіла вона, стискаючи банкноту. «Що з нами сталося? За що ми воювали? Ох, мій бідний Джо, бідне моє дитя!» «Я не знаю, за що ми воювали, і не хочу знати», – відказала Скарлет. «Мене це не обходить, і ніколи не обходило. Війна – чоловіча справа, а не жіноча. Все, що мене зараз турбує – це як виросте добрий врожай бавовни. Тож візьми цього долара та купи малому Джо якусь одежину. Вона йому придасться. Бог свідок. Я не збираюся оббирати вас, хоч би як Алекс і Тоні розпиналися у своєму благородстві. Брати провели її до війська і галантно, дарма що це й не узгоджувалося з їхнім руб'ям, підсадили напередок. фонтенівська веселість так і прискала з них. Але Скарлет, їдучи з мімози, аж здригалася, коли згадувала їхні нестатки. Їй так оприкріли нужда і скрута, яка втіха була б побачити людей заможних, що не мусять клопотатись про шматок хліба. Кейт Калверт уже повернувся у свій сосноквіт. І Скарлет, піднявшись сходинками на веранду старого будинку, в якому вона так часто танцювала давньої щасливої пори, і глянувши Кейдові в обличчя, побачила там знак смерті. Змарнілий страшно, він напівлежав у кріслі на осонні – поклавши плет на коліна і раз по раз бухикав, але при появі Скарлет просвітлів. «Невеличка застуда гнітить груди», – пояснив він, силкуючись підвестись їй на зустріч. «Це від того, що часто спав на землі під дощем. Та скоро застуда пройде, і він теж візьметься за роботу». Кетлін Калверт, вийшовши на їхні голоси з будинку, глянула на Скарлет поверх братової голови, і гостя прочитала в цьому погляді розпач і безнадію. Кейт, може, і не знав, але Кетлін знала. Сосноквіт був занехаяний, Скрізь буяли бур'яни. На полях пробилися самосінні сосунки. Дім стояв занедбаний і незатишний. Кетлін дуже схудла і трималася трохи насторожено. Кетлін і Кейт мешкали в цьому обчазному і надиволункому домі разом з чотирма своїми однокровними сестричками Мачухою Янкі та Гілтоном, управителем теж родом з півночі. Скарлет ніколи не відчувала особливої прихильності до Гілтона, як і до їхнього оправителя в Тарі Джонаса Вілкерсона. Але тепер, коли Гілтон неквапливою ходою підійшов і привітав її, як рівний рівну, відчула до нього просто відразу. Давніше йому була властива та сама суміш догідливості і зухвальства, що і Вілкерсонові. Однак нині, коли містер Калверт і Рейфорд загинули на війні, а Кейт був ледь живий, він відкинув усю свою догідливість. Друга дружина містера Калверта так і не зуміла привчити навіть челядників-негрів, щоб поважали господарів, тож як їй було сподіватися на повагу підлеглої особи білої шкіри? «Містер Гілтон дуже нам прислужився, що не покинув нас у ці скрутні часи», – промовила Калвертова вдова, помітно хвилюючись і скоса поглядаючи на мовчазну пасербицю. «Дуже прислужився. Мабуть, ви чули, що він двічі порятував наш дім, коли тут був Шерман». «Я й не знаю, як би ми дали собі раду без нього, адже в нас нема грошей, і Кейд...» Бліде обличчя Кейда зайшлося гарячою барвою, а Кетлін опустила довгі вії і стисла уста. Скарлет розуміла, яка безсила лють пече їх двох, що вони мусять почувати себе вдячними у правителіві янки. А місіс Калверт ледве стримувала сльози. «Знову вона сказала щось недоречне. Завжди в неї так». Проживши в Джорджі цілих 20 років, вона і досі не навчилася розуміти південців. Ніколи вона не знала, чого не слід говорити своїм пасербам, Та хоч би що вона сказала, хоч би як побилася, вони були з нею незмінно чемні. По вона присягалася, що забере своїх дітей з собою і поїде до Кривняків на північ, назавжди розпрощавшись із цими незбагненними гонористами південцями. Після такої гостини Скарлет уже не вабило відвідати Тартонів. Тепер, коли всі четверо братів полягли на війні, коли особняк їхній згорів і решта родини тулилася в будиночку управителя, вона ніяк не могла зважитись на візит до них. Але з Юрі Керін усе вмовляли її, і Мелані сказала, що це не по сусідському, не привітати містера Тартона, який вернувся з війни. Отож, котрої неділі вони таки вибралися до Тартонів. Ці відвідини виявилися найприкрішими з усіх. Наближаючись до руїн будинку, вони побачили Беатріс Тарлтон, що в подертій амазонці з батогом під пахвою сиділа на огорожі вигону, понуро втупившись в нікуди. Поруч з нею примостився клишоногий малоросток негр, колишній обійщик коней, такий похнюплений, як і вона. Загорода, в якій завжди було повно непогамовних лошаків та статичних породистих кобил, тепер порожнювала – в ній погоджав один єдиний мул, на якому містер Тартон повернувся з війни. «Я просто не знаю, до чого взятися, відколи не стало моїх голуб'ят, бо, мовила місіс Тартон, злазячи з огорожі. Хтось сторонній подумав би, що вона має на думці чотирьох своїх полеглих синів. Але дівчата, старе, розуміли, мова йде про коней. «Усі до одного мої красені загинули, і моя бідолашка Неллі, якби хоч Неллі лишилася! Ні!» «А ні нема, тільки цей клятий мул у загороді!» «Ну, шиклятий мул!» – повторила вона, обурено дивлячись на сухоребре створіння. «Це образа пам'яті моїх породистих голуб'ят, мати замість них мула в загороді!» «Мули – це протиприродні виродки, треба б законом заборонити, щоб їх не розводили». З управидливого будиночка вийшов Джим Тарлтон, якого на силу можна було впізнати за кущистою бородою – і привітався до гостей, поцілувавши кожну з дівчат. А слідом висипало четверо родоволосих його дочок у палатаних сукнях, спотикаючи через добрий десяток чорних і рябих гончаків, які з гавкотом кинулись на двір. Силова набадьорість усієї цієї родини справила на Скарлет ще прикріше враження, ніж гіркота що панувала в мімозі, або дух смерті завислий над сосноквітом. Тарату не наполягали, щоб гості лишилися на обід, кажучи, що в них тепер дуже рідко хто буває і їм кортить вислухати всі новини. Скарлет не хотілося тут засиджуватись, її гнітила ця атмосфера, але сестри і Мелані жадали побути довше, тож довелося всім чотирьом відбути і обід, про людське око скуштувавши трохи м'яса та сушених бобів, якими їх пригощено. За столом весело шуткували з приводу скромного частування, а сестри Тартони, розповідаючи, з якого ганчір'я вони підновлюють свої туалети, сміялися так, наче нічого дотепнішого з роду не знали. Влад Гім поводила себе й Мелані, дивуючи Скарлет, що вона може збувати жартами оті їхні нестатки в Тарі. Скарлет ледь могла слово себе видушити. Оселя Тартонів здавалась їй такою порожньою, без чотирьох розлявих братів, які мали б собі тут відкинутися у кріслах, смалити сигари і під'юджувати дівчат. І якщо вона так гостро відчувала цю порожність, то як боляче переживали її самі Тартони, що героїчно вдають життєрадісність у присутності сусідів. Керін майже не озивалася за столом, а коли всі підвелися, підійшла до місіс Тартон і щось їй шепнула. Обличчя у господині дому змінилося, і натужний усміх зник з уст, коли вона простягла руку і обняла Керін за тоненький стан. Вони вдвох вийшли з кімнати, а Скарлет, відчуваючи, що довше не всидить в домі, рушила за ними. Двоє попереду стежкою через город подалися, як виявилось, до родинного кладовища. Скарлет тепер було незручно вертатись в дім, це здалося б нечемним. Але навіщо Керін потягла матір на могилу її синів? коли та, що сильно намагалася зберігати мужню поставу. За цегляною огорожою під жалобними кедрами видніли два нові мурмурові нагробки, зовсім недавні, бо дощі не встигли ще зачервонити їх глиною. «Це ми тільки минулого тижня поставили», – не без гордощів, пояснила мати загиблих. Містер Тардон привіз їх фургоном з Мейкона. «Нагробні плити! Це ж коштувало силу грошей!» Нараз співчуття до Тартонів, яке приймало Скарлет ще хвилину тому, розвіялося. Як можна співчувати людям, що витрачають такі необхідні тепер гроші на нагробні плити, коли харчі вкрай дорогі і їх майже не дістанеш? На кожній плиті вибито по кілька рядків, а що більше слів, то більше грошей. Та вони всі в цій родині схибнуті, бо й привезти труни трьох хлопців це теж немало коштувало. Бойда вони так і не знайшли навіть сліду його. Між могилами Брента і Стюарта лежала брила з написом «Милі і щирі за життя, вони й в смерті нерозлучні». На другому нагробку було вибито імена Бойда і Тома, і якісь латинські слова, які Скарлетт ні про що не говорили. У феєтвільському пансіоні вона якось промоглася обминути латину. «Вгатити таку грошу в нагробні плити, але ж і дурні вони!» Скарлет була страшенно обурена, наче це розтринкали її власні гроші. Очі Керін якось дивно зблиснули. «Дуже милі слова», – прошепотіла вона, показуючи на перший нагробок. «Справді», – сказала місіс Тарлтон незвично лагідним голосом. «Ми так і подумали, що ці слова якраз підходять. Вони ж загинули мало не водночас. Стюарт перший, а за ним Брент. Він підхопив прапор, що випав у брата з рук». Коли вертались до тари, скарлет більше мовчала, розмірковуючи про те, що бачила у різних сусідів, мимоволі пригадуючи, якою була округа в свою найсвітлішу добу, коли в домах роїлися від гостей, господарі мали досхочу грошей і негрод байливо обробляли плантації, де достигав розкішний урожай бавовни. Мене лише рік, і молоді сосанки заполонять усі ці поля. Подумала вона, дивлячись, як над полями з усіх боків чатує пуща, і в неї аж мороз пробіг поза шкірою. Без негрів ми ледве самі виживемо. В великої плантації ніхто не в силі впорати без негритянських рук. Багато землі лежатиме облогом, і все знову заросте лісом. Ніхто не зможе вирощувати багато бавовни. І що тоді ми робитимемо? Що буде з тими, хто живе у маєтках? Городянам легше дати собі раду. Вони завжди якось викручуються. А в кого плантації тих відкинена сто років назад, до рівня піонерів, що селились у маленьких халупах і обробляли кілька мізерних акрів землі і ледь животіли? Ні, подумала вона похмуро. Тара не дійде до такого стану. Я навіть сама тягтиму плуга, а цього не допущу. Сусідські маєтки та і весь штат нехай собі заростають лісом, але Тару таке не спіткає. І я не дозволю витрачати гроші на могильні плити, а час – на марні жалі за порограною війною. Мусимо якось виборсатись. Я знаю, ми виборсалися б, якби не загинули у нас чоловіки. Втрата негрів – ще не найстрашніше, що з нами сталося. Найстрашніше – це загибель наших чоловіків і юнаків. Їй знов згадалися четверо братів Тарлтонів і Джо Фонтейн. Рейфорд Калверт і брати Манро, і всі ті юнаки з Феїтвіла та Джонсборо, що їхні імена читала вона у списках поранених і загиблих. Якби не полягло стільки чоловіків, ми б якось впорались, а так. Нова думка вразила її ще більше що буде, як вона захоче вдруге вийти заміж? Звичайно, в неї зовсім немає такого наміру вистачить їй і першого шлюбу. Та й той єдиний, за кого вона хотіла б вийти заміж, звався Ешлі і був уже одружений, і взагалі хто значить живий. А ви пропустімо, що їй захотілося б вийти заміж. Хто міг би її пошлюбити? Від цієї думки їй стало лячно. «Меллі», – озвалась вона, – «що ж це буде з південськими дівчатами? А що ти маєш на думці?» «Те, що я кажу. Що з ними буде?» Адже їм нема з ким одружуватись тепер, коли всіх хлопців перебили. На півдні тисячі дівчат так і звікують старими дівами. І ніколи не матимуть дітей, докинула Мелані, як у ця обставина не покоїла Для Сюлін, яка сиділа в глибані візка, ця думка, здається, не була нова, бо вона раптом узяла і розплакалась. Від самого Різдва вона не мала звістки від Френка Кеннеді. Невідомо, чи то пошто завинила, чи він просто погрався її почуттями та й забув про неї. А може, він загинув в останні дні війни? Краще вже мати загиблого нареченого, ніж ніякого, бо тоді можна, бодай з гідністю, переживати свої гори, як-от Керрін або Індія Вілкс, а коли тебе покинуто, то й похвалитись нічим. «Та замовкни ради Бога», – вигукнула Скарлет, – «тобі легко говорити» схлипуючи відказалась Юлін. «Ти ж була заміжня, в тебе є дитина, і кожен знає, що ти мала когось, хто тебе любив. А що я? Але тобі не соромно витикати мені в очі, що я стара діва, хоч ніякої моєї вини в цьому нема. Це просто гидко з твого боку». «Та замовкни, ти знаєш, я терпіти не можу з киглійок. і можеш бути певна, що твій старий Рудань зовсім не загинув, а скоро об'явиться і візьме тебе заміж». На щось більше в нього не стане глузду Але як на мене, то я воліла б лишитися старою дівою, аніж мати такого чоловіка На часину у візку запала тиша Керін, заспокоюючи сестру, машинально погладжувала їй руку А сама думками поринула на три роки назад, коли вона верх роз'їжджала путівцями поряд з Брентом Таротоном Очі її поблискували в якомусь дивному збудженні «І як то житиметься на півдні без наших славних хлопців?» – сумно докинула Мелані. «А яким став би південь, якби вони лишилися живі? Нам так прислужилися б їхня мужність, енергія, розум. Ми всі, Скарлет, хто має малих синів, повинні так їх виховати, щоб вони були такі самі хоробрі, як їхні батьки, і змогли нам їх замінити. Таких, як ті були, вже ніколи не буде», – тихо сказала Керін. Їх ніхто не замінить. Решту дороги додому їхали мовчки. Невдовзі після цього якось надвечір до тари верхи на молі приїхала Кетлін Калверт. Сиділа вона в жіночому сідлі, а сам мул був такий жалюгідний, капловухий та кульгавий, що з ще в житті подібного не бачила. Але й Кетлін виглядала майже так само жалюгідно у своїй споловілій картатій сукні, Такі раніше тільки служниці й носили, та в чепці від сонця, зав'язаному під шиєю, простою шворкою. Вона під'їхала до веранди, однак не зійшла на землю, тож Скарлет і Мелані, які милувались за ходом сонця, спустилися сходинками їй назустріч. Обличчя в Кетлін було таке саме бліде, як у Кейда того дня, коли Скарлет приїздила до них. Бліде сувора і непорушно застигла, як маска, що від першого слова могла розсипатись на скалки але сиділа вона рівно і голову тримала високо, схиливши її тільки на знак привітання. Скарлет згадався зненацька пікніку віксів, коли вона і Кетлін перешіптувалися про Рета Батлера. Яка гарненька і мила тоді була Кетлін в широкій блакитній сукні з Оганді, з пахучими трояндами на поясі, в маленьких чорних оксамитових черевичках, зашнурованих на тендітних ніжках. У цій заціпані ловипростаній постаті верхи на мулі не лишилося і сліду від тієї дівчини. «Ні, я не заходитиму, дякую», – сказала вона. «Я тільки приїхала сповістити вас, що виходжу заміж». «Як так? За кого? Це ж чудово, Кетті! І коли весілля?» «Завтра», – спокійно відповіла Кетлін, і щось таке було в її голосі, що зігнало радісні усмішки з їхніх облич. «Я приїхала сповістити вас, що завтра виходжу заміж. Вінчання буде у Джонсборо. І нікого з вас я не запрошую». Вони мовчки сприйняли цю новину, розгублено дивлячись на Кетлін. Потім озвалася Мелані. «Це хтось такий, кого ми знаємо, Люба?» «Так», – коротко відповіла Кетлін. «Це містер Гілтон». «Містер Гілтон? А то ж містер Гілтон – наш управитель». Скарлетт була така вражена, що навіть не ойкнула, коли це Кетлін, кинувши погляд на Мелані, промовила тихим, розпачливим голосом. «Якщо ти заплачеш, Меллі, я не витримаю, Я помру». Мелані нічого не сказала, а тільки погладила ногу в незграбній саморобній узувці в стремені. Голова її була похнюплена. «І не гадь мене, я і цього не витримаю». Мелані опустила руку, але погляду так і не підвела. «Що ж, мені пора». «Я приїхала тільки сказати вам». Обличчя знову застигло білою незворушною маскою, руки підібрали поводи. «А як там Кейт?» – розгублено запитала Скарлет, або чимось заповнити обтяжливу мовчанку. «Він помирає», – коротко сказала Кетлін, зовсім наче байдужим голосом. «Але я зроблю все можливе, щоб він помер у спокою, не переживаючи за те, що покидає мене напризволяще. призволяще». «Мачуха ж моя з дітьми завтра виїжджає на північ, назовсім». «Ну, добре, мені пора». Мелані підвела голову і зустріла твердий погляд Кетлін. Сльозинки зблиснули на віях у Мелані, а в очах її промайнуло зрозуміння. І тоді враз уста Кетлін скривились гірким усміхом, мову дитини, яка щасили стримує сльози. Скарлет просто неспроможна була збагнути, що Кетлін Калверт могла одружитися, з управителем їхнього маєтку. Кетлін – дочка багатого плантатора. Та Кетлін, в якої залицяльників було, після скарлет, звичайно, більше, ніж у будь-кого по крузі. Кетлін нахилилась, а Мелані звелася на шпинці. Вони поцілувалися. Тоді Кетлін різко шарпнула поводи, і старий мул рушив з місця. Мелані дивилась їй у слід. Сльози текли у неї по обличчю. Скарлет усе ще не могла отямитись від почутої новини. «Меллі, вона що збожеволіла, не могла ж вона закохатися в нього. Закохатись? Ой, скарлет, як ти можеш таке жахіття говорити? Бідолашне Кетлін, бідолашний Кейт. Е, дурниці. вигукнула скарлет, уже починаючи дратуватись. Їй допікало, що Мелані завжди швидше за неї схоплює суть справи. Заручений Кетлін вразили її несподіванкою, але ніякої трагедії вона в цьому не бачила. Звичайно, приємного тут мало. Виходити заміж за Янки, одного з білої голоти. Але ж зрештою не може дівчина жити сама одна на плантації. їй треба чоловіка, що допомагав би вести господарство. Я ж про це й говорила недавно, пам'ятаєш, Меллі? Дівчатам тепер нема з ким тож вони виходять за кого можуть. Але зовсім не конче їм виходити заміж. Ніяка це не ганьба, залишатись незаміжньою. Візьми ось хоча б тітоньку туп. Та про мене краще смерть, ніж такий шлюб. І я певна, що Кейдові легше було б побачити її мертвою. Це ж кінець роду калвертів. Тільки подумай, які у неї, які у них будуть діти. Ой, Скарлет, хай порк швидше осідлає коня, а ти наздоженеш її і запропонуєш перебратися жити до нас. Отакої! Скрикнула Скарлет, вражена тим, що Мелані з легкою душею накидає когось старі. Хто-хто, а Скарлет не мала найменшого бажання заводити собі зайвого дитця в домі. Вона вже хотіла так і сказати, але її стримало похнюплене обличчя Мелані. «Вона не погодиться, Меллі!» – знайшлася Скарлет, як виправити свій недогляд. «Ти ж знаєш, вона така горда, що сприйняла б це за милостиню!» «Ай, правда, правда!» Засмучено промовила Мелані, дивлячись, як хмарка червоної куряви осідає на дорозі. «Ти сама вже скільки місяців у мене на шиї!» – понуро подумала Скарлет, втупивши погляд у зовицю. «І досі не збагнула, що живеш на моїй милостині, і, мабуть, ніколи не збагнеш. Ти одна з тих, кого війна не змінила. Ти думаєш і чиниш так, наче нічого не сталося. Наче ми й досі багаті, мов крес, і маємо харчів без ліку, і зайвий гість у домі нікого не обтяжує». Схоже на те, що ти сидітимеш у мене на горбу до кінця моїх днів. Але щоби Кетлін ще сіла мені на горб – це вже дзузьки. Того спекотного літа після настання миру Тара нараз перестала бути відлюддям. Упродовж кількох місяців суцільним потоком сунули бородаті, обшарпані, босі і зголоднілі чоловіки, схожі на городні опудал, Вони вибирались на червоний пагорб, де стояла Тара, сідали спочити на затінених сходинках веранди і просили попоїсти та переночувати. Це поверталися додому солдати конфедерації. Рештки Джонстонової армії привезли залізницю з Північної Кароліни до Атланти і там висадили, отож подальшу прощу вони відбували, вже пішки. Коли хвиля цих солдатів спала, посунули незнеможені ветерани Вірджинської армії, а за ними вояки частин, що воювали на Заході, і всі вони прямували на південь, до своїх домівок, яких, можливо, вже і не існувало, До своїх родин, які, можливо, розберелися хто зна куди, або й взагалі перемерли. Більшість йшла пішки. Лише декотрі щасливці їхали верхи на кощавих конях та мулах, залишених їм згідно з умовами капітуляції, хоч і недосвідченим поглядами було ясно, що ці виснажені створіння ні за що не дотягнуть до далекої Флориди чи Південної Джорджії. Додому, додому. Цим єдиним пориванням жили всі солдати. Одні були смутні й мовчазні, інші веселі й байдужі до труднощів, але всіх їх підтримувала одна думка війна скінчилась, і вони вертаються додому. Мало у кого з них була гіркота на душі. Гіркоту вони полишали на жіноцтво та старих людей, а самі вони мужньо билися, зазнали поразки і тепер лише одного жадали. Повернутися до мирної праці на землі під стягом краю, за який точилася боротьба. Додому, додому! Вони не могли говорити ні про що інше. Ні про битви, ні про рани, ні про полон, ні про майбутнє. Згодом вони згадають про бої, в яких брали участь, і перекажуть дітям та внукам про всякі вояцькі витівки і набіги, про атаки і недоїдання, про форсовані марші, поранення. Але це буде колись, не тепер. Дехто з них був без руки, ноги чи ока, у багатьох були шрами, що нитимуть на негоду навіть на 70-му році життя, якщо вони до нього доживуть. Але тепер усе це їх не обходило. Згодом буде інакше. Усі вони, старі і молоді, говіркіни, балакучі, багаті плантатори і убогі фермери, одне мали спільне – нужу і дизентерію. Солдати конфедерації – так призвичалися до вошви, що вже не соромились чухатись навіть у присутності дам. Що ж до дизентерії, кривавої різачки, як делікатно іменували дезентерію дами, то вона, схоже, не омнула нікого від льдового до генерала. Чотири роки майже голодного існування, чотири роки злиденної пайки грубих, напівсирих та напівгнилих харчів полишили свій слід, і кожен солдат, що зупинявся в тарі, або щойно оклигував від дизентерії, або сам слабував на неї. На все конфедерацьке військо жодного солдата, що мав би здоров'я кишки, понуро зауважила мамка, впріваючи над вогнем, над якому готувала гірке піло з кореня ожини. Найкращий, на думку Елен, засіб проти шлункових хвороб. І це не янки розбили наших джентльменів. Я собі так гадаю, що це все через їхні нутрощі, Бо який жентмен може битися, коли в нього всередині вода гурчить? Усіх до одного мамка напувала своїм варевом, не марнуючи часу на дурні розпити, який у кого шлунок, і вони покірно, хоч і кривлячись, випивали свою мірку і, можливо, згадували в цю хвилину інше суворене гритянське обличчя в далекому краю і інші непоступливі чорні руки з простягненим цілющим напоєм. Такою ж невблаганною була мамка і в тому, що стосувалося солдатських супутниць. Жоден завошивілий солдат не мав доступу на поріг тари. Вона всіх спроваджувала за густий чагарник, вимагала скидати свою одежу, наділяла кожного мискою з водою та бруском лужного мила, а також ковдрами-простирадлами прикрити голизну, поки їхні вошиве дрантя виварюватиметься у величезному пральному казані. Дарма дівчата обурено протестували, що це ж пронижує солдатів. Мамка побивала їхні аргументи тим, що, мовляв, ще більше приниження буде їм самим, коли вони знайдуть на собі вошей. Після того, як солдати почали прибувати майже щодня, мамка рішуче заперечила, щоб їх пускати до спалень. Вона боялася, що разом з ними прослизнею якась воша. Аби зайво не сперечатись, скалет вирішила використати у ролі спальної кімнати застелену густим м'яким килимом вітальню. Мамка й тепер щинила крик, що це блюнснірство – дозволити солдатам стелитися на килимі міс Елен. Але Скарлет наполягла на своєму. Десь же їм треба спати. Отож, небагато і місяців минуло по капітуляції, як ворса на килимі почала протиратись і проступила груба основа в тих місцях, де частіше тупцювали солдатські підбори або необережно черкнула острога. У кожного солдата дівчата жадібно розпитували про Ешлі. А с'юлін стримано цікавилася, чи не перестрівали вони містера Кеннеді. Але ніхто з солдатів не чув про таких, та й взагалі їм не хотілося говорити про відсутніх товаришів. Досить того, що вони самі вціліли, і нічого думати про тисячі похованих у безіменних могилах, про тих, які ніколи вже не вернуться додому. Після кожного чергового розчарування вся родина намагалася підбадьорити Мелані. Звісно, Ешлі не помер у таборі. Тамтешній капелан Янкі написав би їм, якби це трапилось. Звісно, Ешлі тепер добирається додому, а це потриває якийсь час, бо табір той дуже далеко, та навіть поїздом звідти їхати не один день. А якщо Ешлі йде пішки, як оці солдати? А чого він не написав? Люба моя, хіба ж ти не знаєш, як працює тепер пошта. Навіть там, де зв'язок відновлено, пошта діє абияк, ніякої певності нема. А що... А що, як він помер дорогою додому? Але ж Меллік ж жінка Янки неодмінно написала б про це. Жінка Янки? Де б пак? А чом би і ні? Є там і порядні жінки. Є, безперечно є. Бог не попустить, щоб на всю країну не знайшлося жодної порядної жінки. Пам'ятаєш, Скарлет, як ми зустріли раз у Саратозі дуже порядну жінку Янки? Скарлет, та розкажусь про неї, мелені. Порядну, а озвалася Скарлет. Вона спитала мене, скільки в нас гончаків цькувати наших негрів. Я згодна з Мелані, я зроду не бачила жодного порядного Янки, ні чоловіка, ні жінки. Але не плач, Мелані, Ешлі вернеться додому. Це ж далека дорога, і може, може в нього нема ніяких чобіт. Уявивши собі Ешлі Босоніш, Скарлет мало не розплакалась. Нехай інші солдати шкандибають додому, обмотавши ноги ганчір'ям, міжковиною чи окрайцем килима, але тільки не Ешлі. Він мав повернутися додому, верхи на доброму коні, в пристойній уніформі і на чоботях, у капелюсі з пером. Скарлетт нестерпна була думка, що Ешлі може понавірятись так само, як усі ці солдати. Якось надвечір у червні, коли всі мешканці Тари зібрались на тильній веранді, Зосереджено спостерігаючи, як порк розрізає першого в цьому сезоні напівдостиглого кавуна, з під'їзної алеї почувся стукіт копит. Прісті лінькувато подалась до передніх дверей глянути, хто там, а решта зайшла у палку суперечку, чи сховати кавуна, а чи подати на вечерю, коли виявиться, що це під'їхав якийсь солдат. Мелі і Керін пошупки висловили думку, що треба почастувати солдата, тоді як Скарлет, знайшовши підтримку з боку с'юліни мамки, нишком наказала Поркові швиденько заховати кавуна. «Не будьте такі дурні дівчата, нам і самим тут ледве стане по скипці, а якщо двоє-троє зголоднілих солдатів допадуться, ми навіть покуштувати його не встигнемо», – заявила Скарлет. Поки Порк стояв, протискаючи до себе того невеличкого кавунчика, не певний, що щодостаточної ухвали, довинули в його кіпріссі. «Боже, мстивий, міс Скарлет, міс Меллі, ходіть сюди!» «Хто там такий?» – скрикнула Скарлет, зриваючись зі сходинок і біжачи з Меллі через хол. За ними поквапились і інші. «Ешлі!» – проминула Скарлет. «А може...» «Це дядько Пітер! Дядько Пітер від міс Туп! Усі вибігли на веранду перед будинком і побачили високу сиву постать старого тітенщиного можновладця, що злазив з куцохвостої шкапи, покритої замість сідла шматком укривала. Вираз звичної гідності на його широкому чорному обличчі поволі змінювався виразом радості від зустрічі з давніми приятелями, отож вийшло так, що бровище лишалися насуплені, а рот, схожий на пащу старого беззубого гончака, розплився усмішкою. Всі чорні й білі дружно збігли сходинками і стали тиснути йому руку та закидати питаннями, але виразніше за всі інші прозвучав голос Меллі. «А тітонька не хвора, ні?» «Ні, мем, вона, хвала богові, всяко так отримається», – відказав Пітер, суворо глянувши спершу на Меллі, а тоді на Скарлет, аж ті раптом відчули себе не чого винними. «Сяк так тримається, але на вас, молоді панночки, таки сердита». А як правду мовити, то я теж сердитий. «Чому, дядько Пітере, що такого? І не вдавайте, ніби нічого не знаєте. Хіба мій ступ не писала вам раз у раз, аби ви приїхали додому? І хіба я сам не бачив, як вона пише вам, а як одержить вашого листа, то плаче над ним, що у вас, мовляв, забагато роботи на цій старій фермі, і ви не можете приїхати? Але ж, дядько Пітере...» «І як ви могли покинути мій ступ саму, коли вона страх, як боїться бути на одинці? Ви не згірж за мене знаєте, що мій ступ ніколи не жила сама одна, а вже як вернула з Мейкона, то день і ніч дрижить зі страху». І вона воліла мені сказати вам в очі, мовляв, як так ви могли покинути її в скрутну годину. Та годі вже! Гостро перепинила його балачку мамка, який допекло до живого, коли він обізвав тару старою фермою. Хоча й правда, від міський неокнегр може знати різницю між фермою та плантацією. А у нас хіба не скрутна година? І хіба нам не треба, щоб міс Скарлет і міс Мелі були тут? Ще як треба? А чого міс Туп не погличе до себе свого брата, як у така скрута? Дядько Пітер кинув на неї ніщівний погляд. Ми вже стільки років не маємо діла з міста Генрі, і ми вже застарі, аби міняти свої звички. Він обернувся до скарлити Мелені, які силувалися стримати усмішки. Сором вам, молоді панночки, що полишили місто б саму, коли половина її притерів померла, а половина в Мейкані, а в Атланті повно солдатів янки і вільних чорників голодранців. Обидві дівчини скрушно вислухали його догану, але думка про те, що тітенька ту прислала Пітера сюди нас сварити їх і відпровадити до Атланти. Здавалася надто вже химерною, і врешті вони приснули сміхом, припавши одна одні до плеча. А Порк, Ділсі і мамка, звісно, теж розреготалися, тішачись, якою осоромо зазнав гудник їхньої рідної тари. Сюрін та Кері не собі захихотіли, і навіть у Джералда на обличчі з'явився проблиск усмішки. Сміялись всі, крім Пітера, що тупцював на місці своїми здоровезними ступнями і переймався дедалі більшим обуренням. «А на що ти там чорнюче?» – вгідливо запитала мамка. «Чи ти вже так захирів, що й не захистиш своєї пані?» Пітер відчув себе вкрай ображеним. «Це я захирів?» «Ні, мем, я завжди можу захистити мій ступ, як і раніше захищав. хіба не я захищав її?» Коли ми втікали до Мейкону, і коли Янки прийшли до Мейкону, а вона так перелякалася, що раз за разом мліла. І хіба не я привіз її назад до Атланти, і всю дорогу, і її саму стиріг, і срібло її батонька? Виголошуючи цю виправдальну промову, дядько Пітер аж випростався на весь зріст. І я ж бо не про те, що не можу її захистити, я про те, як воно збоку виглядатиме. Збоку? тож коли люди побачать, що міст туб живе сама. Люди всяко говорять про незаміжніх пан, якщо ті живуть самі одні. Вів далі Пітер, і слухачі збагнули, що для нього туб і досі лишалася кругловидим 16-річним дівчам, яке треба оберігати від лихих язиків. І я не дозволю, аби люди плескали казна, що про неї. Ні, мем. І не дозволю, аби вона... Пожильців у дім пускали лише й тому, що боїться жити сама. Я так і сказав їй, цього не буде, бо у вас є кревні родичі, яким тут місце. Отак От і сказав. А тепер, бач, кревні цураються її. Містуб, ступ, вона ж як дитя мале і... На ці слова скарлити Меллі вибухнули таким реготом, що аж мусили присісти на сходинки. Нарешті Меллі витерла в кутиках очей сльози, які набігли від сміху. «Бідний дядьку Пітере!» «Вибач, що я так сміялася. Справді я й не хотіла. Їй-богу, даруй же мені. Ми з міськали просто не можемо тепер приїхати додому. Може, в вересні, коли зберемо бавовну, я й приїду. Але неожетітенька послала тебе сюди тільки для того, щоб ти забрав нас і отвіз додому на цій сухоребрі шкапині». Почувши це запитання, Пітер раптом перемінився. На зморшкуватому чорному обличчі з'явилася збентеженість і переляк. Щелепа одвисла, а тоді враз він стулив губи так швидко, як ото черепаха втягує голову під панцир. А такий старий стаю, міс Меллі, бо ж геть чисто з пам'яті вилетіло, чого мене сюди послано. Хоч справа поважна. Я маю листа до вас. Містуб не довірила його ні пошті, ні кому іншому, а воліла, щоб я сам доставив. Листа? До мене від кого? Та тут така річ. Вона, містуб, «Каже мені, ти, Пітере, гляди, обережненько сповісти про це міс Мелі, а я їй і кажу». Мелі схопилася на рівні ноги, приклавши руку до серця. «Ешлі, Ешлі, він не живий!» «Та ні, мем, ні!» – криком закричав Пітер, а рукою тим часом ничпорячи в нагрудній кишені обшарпаного сурдута. «Він живий! Це ж від нього і лист! Він вертається додому! Він, Боже, милости, підтримає її, мамко, дайно я…» «Не торкайся до неї, старий Бевзню», – гримнула мамка, вчасно підхопивши Мелані, щоб не впала на землю. «Ну ж і побожний чорний віслюк, обережненько сповісти! Бери порку її за ноги. Міс Келін, тримайте за голову, покладім її на канапу в вітальні». Коло замлілої Мелані зчинилася метушня, хто наполох, на щось вигукував, хто біг у дім по воду і подушки. І за хвильку Скарлет з дядьком Пітером лишилися вдвох на стежці перед верандою. Скарлет тільки не почула згадку про Ешлі, наче прикипіла до місця, неспроможна й ногою ступити. І лише мовчки дивилася на старого, що розгублено простягав руку з листом. Чорне старече обличчя жалісно скривилося, у дитини, яку насварила мати, від його звичайної гідності не лишилося і сліду. Спершу Скарлет не сила була ні озватись, ні вирухнутися, і хоча розум їй твердив, він живий, він вертається додому, вона не відчувала радості або піднесення, а тільки якусь заціпенілість. Голос дядька Пітера, жалюбний і благальний, долинув до неї з бозна, якої далечі. Цього листа привіз міступ міст Віллі Бер, з Мейкону, він рідня нашим, місте Віллі, він був в тім самому таборі, що і містер Ешлі, «І він, містер Віллі, розжився на коня і швидко приїхав додому, а містер Ешлі йде пішки, і він...» Скарлетт вихопила у негра з руки листа. Лист був підписаний почерком Містуб і адресований Меллі. Але Скарлетт ні на мить не завагалася. Вона розірвала конверта, і на землю впала записка Містуб. А ще у конверті лежав згорнутий аркушик паперу, заяложений від тривалого перебування в брудній кишені, затертий і обшмульганий по краях. Рукою Ешлі на ньому було надписано «Місіс Джордж Ешлі Вілкс через міс Сару Джейн Гамільтон, Атланта або 12 дубів Джонсборо, Джорджія». Тремтячими пальцями вона розгорнула його і прочитала «Люба моя, я повертаюся додому, до тебе». Сльози бризнули в неї з очей, і вона не змогла далі читати, а серце так заколотало, що здавалося ось-ось розірватися від радості. Притиснувши листа до грудей, вона метнулася східцями вгору і в хол, проминула вітальню, де всі домашні метушилися, заважаючи одне одному біля непритомної Мелані, і забігла до кабінетику Елен. Вона замкнула за собою двері, впала на стару прогнуту канапу, і, сміючись та плачучи, Стала цілувати листа. Люба моя, шепотіла вона, я повертаюсь додому, до тебе.